Radio Maranata är tillbaka. Jag heter Berno Vidén. och du är varmt välkommen att vara med i det här 30-minuters-programmet. Vi ska läsa ur andra Moseboken. Den boken skildrar ju då när Israel från att ha levt i Kanans land då, så hade man under Josefs tid kommit till Egypten nu har åren gått och Israel har blivit ett folk ett stort folk och i Egypten så lider man svår nöd på olika sätt för att ta det här kort så Gud han Hörde sitt folks rop Han sände Moses Att ta sig an Folket Och föra dem Ut ur Egypten Ut ur det här Månghundraåriga slaveriet Som man befann sig i Det här skedde på olika Sätt Egentligen utan Vapen, utan Någon numerär styrka. Utan något att sätta upp mot Faraos grymma styre. Men Gud visade sin makt. Och vi kan läsa i andra mossebok om olika plågor som Gud sände. Och till sist så fick Farao ge med sig. Och han släppte folket. Som tågade ut ur Egypten ner till Röda Havet och där visade Gud ytterligare en gång sin makt över Farao och Egypten. Folket tågade rakt igenom Röda Havet. Det står om hur vattenmassorna var som en mur på sidorna. Egyptens herrar, eller Faraos herrar, följde efter rakt ut i havet men då man befann sig mitt i havet så stängdes havet igen och hela härskaran gick under på det här sättet så förde alltså Gud sitt folk ut ur Egyptens land till det land man nu var på väg till nu befann man sig i öknen Och där kom det många prövningar av olika slag. Och det märkliga när man läser det är att inför varje prövning, exempelvis folket ropade efter mat, man ville ha kött, man ville ha bröd och så vidare, så, så vände man det mot Herren och mot Mose. I, i sammandrag kan man säga. Att eh, folket sa, varför har du fört oss ut ur Egypten för att dö här i öknen? Man hade inte förmågan att kunna se längre trots de löften Gud hade gett om det land man var på väg till, trots att Gud på olika sätt hade visat genom under Att han hade makt, han hade möjlighet att uppfylla sina löften. Nej, man befann sig i öknen och ropade till Mose och frågade Varför har du fört oss ut hit för att dö? Det där var inte Guds ord, det var inte Mose ord. Men det var folket och det de kunde se. De kunde inte se längre än att nu hamnar vi här i öknen och här kommer vi att gå under för det finns inte mat, det finns inte vatten. Vi är en stor skara. Det handlade om miljoner människor. Vi ska läsa om en av dessa händelser. Och så ska vi ha det här i tankarna att Gud hade aldrig sagt att hon skulle stanna kvar i öknen. Nej, man skulle vandra genom öknen för att komma fram till löfteslandet. Och jag ska, vi ska läsa från kapitel 17 i andra Mosebok. Och där ser vi på, på ett oerhört sätt hur, hur Gud han handlar med sitt folk. Hur han möter dem. Och sen ska vi se hur dessa händelser ligger som förebilder. Eller som en grund till det som skulle ske långt långt senare i Israel då löftet skulle infrias eller den tid som, som Bibeln säger när tiden var inne sände Gud sin son alla dessa händelser som vi läser om här i Moseboken och andra händelser också i gamla testamentet de pekar ju fram mot Jesus de pekar fram Mot det som var centrum i Guds tanke, i Guds handlande. Det handlar ju om att han skulle sända sin egen son, Jesus Kristus, hit till denna världen, hit till denna jorden, till denna mänskligheten. och Allt detta förbereds genom att Herren han genom Abraham utser ett folk- det judiska folket, som har kommit att bli en, vad ska man säga, en port in för många människor att få lära känna Gud. Jesus föddes mitt ibland detta folk. Vi ska läsa. Den här händelsen, när man nu Hade dragit upp då från öknen sin. Och då hade man dragit från lägeplats till lägeplats och kommit att slå läger i Refidim. Och då står det att där hade folket inget vatten att dricka. Då grälade folket på Mose och sa det. Ge oss vatten att dricka. Men han eh, svarade. Varför grälar ni med mig? Varför sätter ni Herren på prov? Men folket törstade efter vatten och de klagade på Mose och sa Varför har du fört oss ut ur Egypten? Så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst. Då ropade Mose till Herren och sa det Vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Herren svarade Mose. Ta med dig några av det äldste Israel och gå framför folket. Och ta i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa. Och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den så att folket får dricka. Och Mose gjorde så inför det äldste Israel och han gav platsen namnet Massa och Meriva. Eftersom Israels barn hade klagat och satt herren på prov och sagt, är herren ibland oss eller inte? En oerhörd händelse. Men Enormt stor betydelse Det här var, var inte bara nu då att Gud återigen grep in Och mötte sitt folk Han gav den vatten Nej, vi ser något långt mycket mera här Klippan blev slagen Alltså Moses skulle ta sin stav Eller som var Herrens stav Och med den skulle han slå på klippan. Han slog på den. Och då strömade vatten ut ur klippan. Folket fick sin törstsläkt. Men vi ser i den här händelsen en oerhörd förebild på Jesus. Jag ska förklara. När vi... Läser om Jesus så kan vi läsa om honom som klippan Han är klippan och på den klippan får vi bygga våra liv Det står i Jesu bergspredikan exempelvis om en vis man som byggde sitt hus på Helleberget Och när, när huset byggdes där då stod det fast och det stod emot alla stormar och sen var det en annan då som byggde på lös sand och det huset föll omkull när stormarna kom så klippan är av avgörande betydelse för att vi ska leva ett liv som håller som, som alltså ha ett värdelivet livet som bär igenom alla svårigheter. Men det finns något mer här. Mose skulle slå på klippan. Klippan är Kristus. Där är Bibeln entydig. Och klippan Kristus blev slagen för vår skull. Man honade Jesus. Man torterade Jesus. Man dödade honom. Hängde upp honom på ett kors. Och så här skriver. Johannes Evangelium då i det nittonde kapitlet när Jesus hade blivit korsfäst. Och så står det så här i vers 33: Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade det inte hans ben? Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben skulle krossas. Och ett annat ställe i skriften säger... Det ska se upp till honom som det har genomborrat. För det första, klippan blev slagen. Alltså Jesus, han fick lida oerhört. Och det största lidandet, det måste ju ha handlat om det här att han bar i sin kropp då hela mänsklighetens synd. En börda. Som är omöjligt att omfatta. Men Bibeln lär det att han tog vår synd. Han tog våra sjukdomar. Han tog allt elände på sig. Och Vi kan då genom en blick på Jesus få uppleva befrielse från synden. Vi kan få uppleva hälsa i hans sår. Det här kan låta motsägelsefullt. Men, men, men det är det här att Jesus han var syndfri. Han hade inte gjort något som skulle få honom korsfäst. Inte på något sätt. Tvärtom, han kom och tjänade, älskade, gav sitt liv för varje människa. Men ändå står det här att han blev slagen för våra missgärningar. Och så står det att de stack upp hans sida och det kom ut blod och vatten. Klippan blev slagen och det strömade ut livgivande vatten. En blick på den korsfäste ger dig liv brukar vi sjunga och det är sant. Vi kan se hur, hur det är. I, i, i det som skedde då i, i öknen som vi läste om i andra mosebok. Hur det blickar fram mot Golgata. Paulus skriver till församlingen i Korint. Vi ska läsa i det tionde kapitlet från början där. Bröder. Jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt det samma andliga mat och alla drack det samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Här får vi en tydlig deklaration av Paulus då om det som hände i öknen. Det som vi har nämnt om här och det vi har läst om. Man blev heller man fick äta av samma andliga mat. Folket fick manna under 40 år i öknen. Gud försåg dem. Deras skor blev inte slitna och så vidare. De drack samma andliga dryck. Klippan Kristus blev slagen för dem. Det är förebilden på det som hände i öknen vid Horebs klippa. Och Horeb det är ju det är ju Guds berg Där kommer vi också att läsa väldigt mycket Om hur Gud agerade, hur Gud gav lagen Hur Gud visade sin rättfärdighet, sin helighet Hur han undervisade folket Och hur han i sin långmodighet Mötte folket trots deras många felsteg och deras hårda hjärtan det finns mycket att säga om det vi ska gå vidare i texten här i andra mosebok 17 vi har sett nu då klippan blev slagen och det kom vatten ut ur klippan så att folket fick dricka Sen händer det något, och det här är också typiskt. Något så fort du överlämnar dig till Jesus så kommer du att få uppleva ett motstånd ifrån världen. Vi använder det uttrycket världen. Bibeln använder uttrycket världen för att beskriva det som är mot Gud. Alltså det står om världens riken, världens lustar, världens begärelser och så vidare. Och sen står det om Guds rike. Och det står om ett annat sinnelag. Och när vi tar emot Herren Jesus Kristus i våra liv så blir vi födda på nytt. Vi kommer in i Guds rike. Vi får medborgarskap i himlen. Och vi har alltså varit med om en ny födelse. Och det här kan världen inte stilla tigande bara se på och lyssna till. Nej, den reagerar på många olika sätt genom förföljelse, förförelse och frästelser av olika slag. Bibeln kallar det för Köttet och köttets begärelser. Och i det vi ska, det vi ska läsa här nu så, så möter Israel en fiende som heter Amalek. Och när vi läser om Amalek i Bibeln och Amalekiterna så är det också en bild. Men inte på Guds ande Eller Guds rike Men på köttet Och här har vi på ett sätt ursprunget Till just Amaleks position i Bibeln Vi läser från vers 8 Sedan kom Amalek och stred mot Israel i refedim. Då sa det Mose till Josua: Välj ut manskap åt oss Och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Medan Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom. Och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på var sida- så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Joshua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Det var det som hände. Och nu, nu ska vi höra vad, vad Herren sa det till Mose. Så här. Skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det- Och inpränta det hos Josua för jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Och Mose byggde ett altar och gav det namnet Herren mitt baner. Han sa det, en hand har lyfts mot Herrens tron. Herren ska strida mot all Amalek från släkte till släkte. Det var viktigt för Israel att gå segrande ur den här kampen. Den betyder så mycket mer än bara en strid mellan olika folk, olika människor. Det är, när vi läser Bibeln, en bild på köttet som strider mot anden. Och Helt kort, i det här programmet ska jag ska vi förflytta oss till galatebrevet och se hur striden utförs på ett andligt plan och inte med kötsliga vapen och här kommer ett oerhört vapen som vi har fått som vi borde kunna använda än mer, det handlar om bönen och just det här att i, som församling eller som två och tre kommer överens om. Att bedja om vad helst vi vill. I Jesu namn. Det står det att han hör vår bön. I, i händelsen här så läste vi om hur. Aron och Hur var tillsammans med Mose. På berget och lyfte upp hans händer. Då hans händer var upplyfta. Ja då segrade Israel över Amalek. Och på samma sätt är det när vi kommer tillsammans två, och tre i Jesu namn när vi beder till Herren då får vi också erfara just det här segerrika livet. Vi är beroende av varandra, vi är beroende av att lyfta upp varandra, styrka varandra och så vidare. Och sök, i vårt sökande då efter Gud och hans väg, hans hjälp, just det här, Herrens ande styrker oss. Jag ska läsa ett exempel här ifrån Galaterbrevet 5. Vi läser från vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet begär Köttet söker det som är mot anden Och anden söker det som är emot köttet Det två strider mot varandra Så att ni inte kan göra det ni vill Men om ni leds av anden Står ni inte under lagen Köttets gärningar är uppenbara Sexuell omoral orenhet, orger avgudadyrkan okultism, fientlighet, gräl avund, vredesutbrott själviskhet splittringar irrläror, illvilja fylleri vilda fester och annat sådant jag säger i förväg vad jag redan har sagt det som lever så Ska inte ärva Guds rike. Det här var ju en beskrivning av mycket elände som vi ser runt omkring i världen. Bland människor. Sånt här som drar människor ner i smuts i elände och, och, och skapar så mycket hat. Det är köttets gärningar. Det vi läste. Amalek, Amaleks sinnelag, allt som står emot Gud, allt som vill få människor bort från Gud, bort från andens rike. Men sen fortsätter texten, andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet. Mildhet Självbehärskning Sådant är lagen Inte emot Vilken motsats Här ser vi Andens frukt Och det här Talar ju lite också om Andens vapen Vilka vapen var det Jesus använde Då han fördes till golgata För att korsfästas För att bära vår synd han uttalade inte ett enda ord till sitt försvar. Men han sa, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han bad för sina fiender. Han räckte ut sin hand. Eh, mitt i sitt värsta lidande. Så kan man se hans kärleksfulla händer utsträckta. Och hur han förvandlar- Hat till kärlek, glädje, frid och så vidare. För varje människa som tror på honom, som söker sig till honom, som tar emot Jesus i sitt hjärta. Tänk på det att han dog för dig, men han uppstod på tredje dagen. Vi ska läsa texten färdigt här från vers 24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Ja, det är många goda råd i de här texterna. Mycket lärdom. Men kom ihåg det här att Jesus vann seger på golgata. Han vann seger över synden, över köttet, över alla dess begärelser. Men svaret är hur som helst hos Jesus. Det står att vi är korsfästa med honom. Och Paulus skriver också att nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Han avslutar Galaterbrevet med en uppmaning, med ett väldigt gott råd som jag vill få med här också. Vad som är det viktiga. Han skriver så här. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Och där har vi det nya livet som vi kan leva i Kristus, med Kristus, här i tiden. Och så avslutar han så här, frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel. Med det säger jag tack för den här gången. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Wiedén. Gud vill signa var och en och på återhörande.